Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'allimna wa 'allimna w'allimna ma yantafizun wazidna 'ilma. Dünyə Və həqiqətən də Allah-u Teala quran hikayəmdə buyurur, İksinən xürmətiniz Allahın dərgahında Allah da ən çox qorxanınızdır. Və inşallah Allah-u dua edirəm ki, Allah-u Teala bizim məclisimizi dünyamız olaqətiniz üçün xeyri faydalar edirəm. Dua edirəm ki, Allah-u Teala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorursun. Və inşallah Allah-u Teala bizləri bu dünyadan yalnız Müslüman olduğumuz halda kösursun. Amin. İnşallah deməli, halal və haram, yəni qidada, yəni yemək və içməkdə halal v inşallah bu inki dərsini də dağın edəcək deməli e, keçən, dəfə, keçən dərs biz e, köpək dişi olan heyvanların yeyilməsinin qazağan olması barəsində danışdıq orada bir məsələ baydı, ona toxumamışdıq yatdan çıxı inşallah onu qeyd edək e, deməli biz qeyd etdik ki bütün aşlanmış dərlər bütün aşlanmış dərlər yəni ki e, deməli icazı veriləndir Və bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, istənilən növ heyvan dərisi aşılandırıqdan sonra təmiz sayılır. Lakin qadaqa yalnız vəhşi köpək dişləri, olan köpək dişləri olan heyvanların dərisindən istifadə etməyə gəlibdir. Həmçindir qadaqandır köpək dişləri olan heyvanların dərisindən istifadə etməyə geyimdə həmçində üstündə oturmaqda və yaxud da üzərində uzanmaqda. Məsəl üçün, pələk dərisi və yaxud da, ə, şir dərisi olan heyvanların, olan dərisini görsən yaxı taqad sallə və üzərinə uzanmaq bütünə qadağa gəlir. Və deyir ki, peyğəmbər sallallə gəlib hədisdə qalğın hədəvi heyvanların dərslindən istifadə etməyi. Həmçinin digər hədisdə gəlib ki, peyğəmbər sallallə qızılı və gümüş qablardan yeməy, içməyi, həmçinin ipək və atlas geyinməyinizi, həmçinin də bunların üzərində oturmağıdır bizə qadağa etmişdir. E, digər bir hədisdə gəlib ki, peyğəmbər sallallə buyurdu, ipək və pərən dərsi ilə örtülmüş miniklərə minməyimizi peyğəmbər sallallə bizə qadağa etdi. Həm üçün o vaxtı heyvanların üzərinə də, bərişi heyvanların dərsini salardılar və onun üzərinə oturardılar. Əsas bu, görürsən ki, ordu baxışçıları və yaxud da ə, patışaqlar, zatlar bu cünə edərdilər. Həm üçün gəlib digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, vəşi heyvanların dərdlərinə istifadə etməyi qadana etmişdir. Yataqları bəzəməyi və onların üzərinin uzanmağı da həm üçün Peyğəmbər s.ə.v etmişdi, etmişdir. Növbəti e, də təfil e, deməli necaset yiyən heyvanın yeyilməsinin qadağan olunmasıdır. Və gəlir ki, İbn Ömər rəziyallahu anhu ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, necaset yiyən heyvanların ətini yeməyin və südünü də içməyin deyir bizə qalanətə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin gəlir digər hədisdə, yenə də İbn Ömər rəziyallahu anhu-dan təmiz olmayan bir şeyi yeyən dəvəyə minməyi belə qadağan etmişdir. Və deyilir ki, bura həmişə yeyilməsi halal olan digər heyvanlar, dəvə, inək, at, toyuq, qoyun və s. də aiddir. Bu gün nə düz yeyən heyvanlar minlikdə istifadə etmək, yemək, satmaq olmaz. Onları təmiz yem, yemləyib təmizlənənə qədər. Və həmin toyuğun təmizlənməsi rabitələrdə gəlib ki, 3 gün ərzində olur. Və onu deyim, öz həyində saxlayırsan ki, digər qida, yəni ki, nəcis olan qidalar yeməsin və təmizlə qidayla qidalanısın. Necədir ki, bunu ibn Ömər rəziyallahu əhdərdi. Bir mal qara heyvanlarının gəldikdə is onların təmizlənməsi 40 gün ərzində olur. 40 gün ərzində onlara təmiz iqida verməklə o nəcisliklərdən onları təmizləyirsən. Növbəti fasil fasil satılması qadağan olunma, hər bişəyin yeyilməsi də qadağandır. Və buzur Abu Zubeyr ki, Cabir radiyallahu anhu dan it və pişiyin satışı barəsində soruşdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gətirdi ki, Peyğəmbər sallallahu bunu qəti olaraq qadağan etmişdi. Həm itəyin, həm də bişəyin satışı ilə məşğul olma. Cabir ibn Abdullah rədiyallahu anhu rivayet ki, Məkkənin fəsil günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və edib o buyurdu: "Həqiqət Allah və Rəsul içkini, murdar ölmüş heyvanın leşini, donuzun və bütlərin satışını haram etmişdir." Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki: "Allah bir şey haram etdiyi də ondan gələn geyriləri də haram edər." Həmçinin növbəti fəsildə qeyd olunur ki, Açıq-aydın bədənə ziyan olan hər bir şeyin istifadə edilməsi də qadağandır. Məncə insanın bədəninə, orqanizmə yəni ziyanı varsa o şeyi də istifadə etmək də qadağandır. Və Allah Tala ən-Nisa surəsinin 29-cu ayəsində buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş istisnası olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız yeri və bəhanələrlə haqsız yerə yeməyin və özünüzü öldürməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı mərhəmətlidir." İbn Abbas, Əciz rəziyallahu anhu, -hə, Abu Hurayra, Ubada Həcm Cabir rəziyallahu rəhməhuhu rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu: Özünə və başqalarına dey zərər, ziyan vurmadır. İbn Həzim deyir ki, rəhməhullah, nə ki açıq-aydın sağlamlığa zərərdir, qadağandır və nə ki sağlamlığa zərəri yoxdur, istifadəsi icazədir. Növbəti fəsil heyvanla yaxınlıq edənlər barəsindədir və Peyğəmbər Salasalemlə hədisdə gəlib ki, heyvanla kim heyvanla yaxınına gedərsə, Rasulullah Salasalem buyurur ki, onu da, həmçinin heyvanı da öldürün. Hədis Blüluq Məramda gəlir, 1214-cü hədisdir. Həmçinin Abudab, Termizəy bin Məzəbə sünnələrdir avad edilmişdir. Növbəti fəsildə qeyd olunur ki, zərurət halında ehtiyacı ödəyəni qədər haram olan şeylərin yerinməsinə ruxusat verilmişdir. Ən yəni, dinimiz, şəriyyə, <coughs> zərrət halında ehtiyacı ödəyənə qədər haram olan bir şeylərdən yeyilməsini icazı verib və buna dəyirli olaraq Bəqələ sürəsi 173-cü ayəsidir necə ki <coughs> Alatala Quran-ı kəhəndə buyurur ki bu Allah sizi ölmüş heyvanı axar qanı donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə müflərin və, və s. adı ilə kesilən, kesilənləri yeməyi deyir qəsib haram etmişdir Lakin, nailacdır qaldıqda başqasının malını zorla mənimsəmədən və həddi aşmana zərrü ehtiyacı ödəyənə qədər bunlardan yeməyə məzbur olan kimsənin heç bir günahı yoxdur. Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Bu və digər ayələrdən belə bir nətdə çıxır ki, yəni, əddarura e, tu bihul məhzurat, yəni zərrət qadağanı icazı verilən edir. Belə bir qayda var, yəni zərrət Qadağanın icazı verilən edir. Lakin hər bir zərurətdə ehtiyac sayılmır. Nedir ki, İbn-i Bonzir Rahimahullah deyir ki, alimə ittifak edirlər ki, zərurət halında ölürlək şeyvanı yemək belə icaz elədir. Abdurrahman Əsədi Əs Rahimahullah öz təfsirində, bu ayənin təfsirində qeyd edir ki, Allah bu ayədə haram olan şeyləri sadalayaraq insanlığa rəhmətini göstərmiş və onları zərərdən qorumuşdur. Lakin buna baxmayaraq insan zərurət halında yemək olmadığı halda aclıq zamanı məcburiyyət qarşısında qalaraq bu şeyləri yeyirsə, bunda heç bir günah yoxdur. Lakin bu o, bu halda o haramı arzu etməməli. Zərurət ehtiyacını ödəyindən artıq yeməli və israf etməməlidir. Yəni hətta insan ehtiyacı olarsa o haramı yeməli, yəni yeməyə olmada o yeməyi haramdan yeyəy zaman belə onu sevərək istəyərək yeməməlidir. Yəni insan bilməlidir ki, bu haramdır və həmçinin də ehtiyacını ödəyəcək qədər yeməlidir. Yəni boğulacaq kimi yeməməlidir. Biraz yediyə tox, yəni doyulsaq buna kifayətdir. Amma israf etməməlidir. Buna görə də insana qazağan edilmişdir özünü aclığa məruz qoyaraq əziyyət verməsi və ki, və bununla əlaqə getməsidir. Özünü deyir, həva keçməsidir. Və vacibdir ki, aclığını ödəsin. Əgər özünü acılıqla ölüm həddinə çatdırarsa, bu zaman özünə qəst etmişdir, nədir? Sayılırdır. Teysuru Kərim-i Rəhməl e, səyfə 68-də. Növbəti fəsil səbəbsiz yerə heyvanları öldürmək deyir ki, qadağan edilmişdir. İbn-Əmər radiyalanq ravayət edir ki, Peyğəmbər Zal-Sələm buyurdu, insanlardan bir kimsə haqqı olmadığı halda belə bir səhət səni belə öldürərsə, mütləq qiyamət günü bu haqda deyir, soğuşulacaqdır. Deyir. Yəni, heç bir sahəb olmadan Ər bir heyvanı öldürməyi Peyğəmbər Sosan qadran etmişdir. Onlar, ya Rasulallah, onun haqqı nədir? Soruşlar ki, heyvan haqqı nədir? Peyğəmbər Sosanə buyurdu ki, kəsib yemək, başını diri kəsib toğlamaq. Yəni, öz, deməli, yemək üçün istifadə etmək istifadə etmək isə yəni, bilir, Səbəb olarsa, bu zaman kəsib ona yemək olar. Amma, heç bir yemək üçün istifadə etmək, sadəcə, hansısa bir, belə dey Yəni, həvəstən, əyləncədən ötürü vurmaq, öldürmək, yəni bu cürlə qadağa gəlmişdir. <coughs> Qurbanlıq heyvanlarının qarşı mərhəmətli olmaq. Evin Abbas radiyalar ravayət edir ki, Peyyambar salısa ilə ona baxdığı halda ayağını qoyunun üzünə qoyaraq bıçağını itinəyən bir kimsənin yanından keçirdi. Bir nəfə, yəni, qəssaf ayağını qoyub qoyunun sifətinə və əlində də bıçaq itilir. Eyvambar s.ə.v ona dedi, nə üçün səndir öz bıçaqını, heyvanı yerə yıxmamışdandır, öncədir itləməmişdindir? Məqət sən onu iki dəfədir öldürmək istəyirsən? <coughs> Digər bir hədistdə Rasulullah s.ə.v buyurdu ki, şübhəsiz ki, Allah hər bir şeydə ehsanın, yəni yaxşılığı yazmışdır. Bu baxımdan da öldürdüyünüz zaman gözəl şəkilində öldürün. Kəsdiyiniz zaman gözəl bir şəkildə kəsin. Sizdəndir kimsə bir heyvan kəsərsə, qoydur bıçağını itləsin və deyir kəsəcəyi heyvanın dinini etsin, ruhatlasın deyir. Hədisimiz üstünə gəlib. Həmçinin bəraibin azimdan radiyan ravayət olunan hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi qalxara buyurdu. Dörd cür heyvandan qurban kəsmək olmazdır. Bir gözü kör, xəstə, ağsay və qoca olan heyvandandır. Həmçinin Əli radiyullah ondan gəlib peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, "Nəyə rəsul sallallahu əleyhi mənə onun qurbanlıq heyvanlarını baxmağımı" Və bu heyvanların ətlərini, dərlərini, dərlərini kasıblara paylamağı və qəssablara bu heyvanların hansı bir üzvündən heç bir şey verilməyə bir əmr etdidir. Digər bir hədisdə, Rasulullah s.ə.v buyuruyor, kim bir qurbanlıq heyvanını rəhm edərsə, Allah da qiyamət günüdür ona rəhm edər. Ona görə qurbanı kestiyi zaman da, yəni Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, məhnə, yəni heyvanı kestiğimiz zaman digər bir heyvanın yanında kestməmək kəstiyimiz zaman kərl, ağsağı kəsmə, heyvanı kəsmək. Kəstiyimiz zaman bıçağa əvvəldən ikləməyə şeyi heyvanı rahatlıqla öldürməyə kəsmək. Və həmişə ümumiyyətlə İslam dini, yəni tək qurbanlıq heyvanlarına deyil, digər olan bütün heyvanlara, Allahın yaratdığı məxluqat varsa, hər bir heyvana qarşı peyğəmbər olsun, ya yəni, dinimiz rəhimli olmağa, mərhəmətli olmağa əmr edir. Nədir ki, 2 bin ömərdən gələn hədisdə deyir ki, bir gün bir quşu soyğu dil hədəf edərə ox atan qureşli cavanların yanından keçirdirdir. Hədəfə dəyməyən hər bir ox qarşılığında quşun sahibinə bir ox verirdilər. Cavanlar İbn-Əmər gördüyü də dağılışdılardır. İbn-Əmər zəkim buna edib. Allah dil bunu edənə dillə ənəz etsin. Çünki Peyğəmbər səsan canlı bir heyvana hədəf edənə dillə ənəzləyibdir. Hədis Buxar mümisslində qəlir. Ənəzdən, radiyyələniyyətən gələn hədisdə isə Rasulullah buyurdu Eyvanları hədəf edib öldürmək üçün saxlamağı Rasulullah səhsənin qadana etmişdir. Yəni, onları öldürmək üçün e, hədəf etmək, yəni görürsən nə qədər belə bir əyləncəli belə deyil, idman növləri də var hansı ki, eyvanları e, öldürürlər əyləncə üçün. Onları yalnız və o məqsədə böyüdürlər ki, şan, ha, nə vaxtsadır, onları nə etsinlər, öldürsünlər. İbn Ömerdən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Bir qadın evdə həss etdiyi pişiyə şey, görə Cəhənnəmə düşdü." Pişiyi şey, pişidir, həbs edərək nə yemək vermiş, nə də özü üçün ov etməsinə izin vermişdir. Başqa rəvayətə gəlib ki, fahişə bir qadın isti bir gündə quyunun ətrafında fırlanan və suqloqdan dilini çıxarmış bir köpək gördü. Qadın ayaq qabısını çıxardı və quyudan su götürərək köpəyə verdi. Bu səbəblədir qadın bir bağışlanır. Hədis müsəlmində gəlir. Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu: Bir kişi yolla gedərkən susadı. O bir quyu tapıb içinə düşdü. Doyunca su içib bayra çıxdıqda bir itin ləhlədiyini, susuzluqdan yaş torpağa yaladığını görüb öz-özünə dedi ki: Mən susadığım kimi bu it dədir, sancmışdır, deyib quyuya düşüb əlqabsı ilə su götürdü. Sonra onu ağzı ilə tutub quyunun divarlarına yaxınlayıb yuxarı qaldıb ona su verdi. Allah onu bu əməlinə görə bağışladıdır. Sahabələr dedilər, ey Allahın Rəsulü, heyvanlara görə də bizə savab vardır. Peyğumbar s.ə.v hər bir canlıya edilən yaxşılığa görə savabı vardır. Yəni, hə, yox, baxın. Yəni, baxın, görün, e, dinimiz, yəni, necə? İntəsəvür edin ki, əgər heyvanlara qarşı bu cürün rəhəm isə, heyvanların haqları bu cürünə qorunursa, gör onda müsəlmanın insan haqqı necə qorunur dində? Yə, onu görə Peyğumbar s.ə.v buyurur, hər bir səhv vardır. Abdullah Radiyan rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, Peyğəmbər sallallahu bir yerdə, bir yerə qonaq gəlmişdi. Bir nəfər sərçənin yumurtasını götürmüşdü. Sərçə gələb gəlib deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başı üzərində deyil, çalmağa başladı. Rasulullah sallallahu əleyhi buyurur: "Hansınız bu quşun yumurtasını götürməklə ona əziyyət vermişdir?" Bir nəfər deyir: "Ey Allah Rəsuludur, onun yumurtasını mən götürmüşəm." Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Quşlara rəhmet Onun deyək yumurtasını deyir yerədir qoyundur. Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səhəbə deyir ki, bu səfərlərin birində idi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizdən ayrılıb İki balası olan bir quş gördükdir. Quşun bağlarını götürdük, anası başımızın üzərinə uçmağa başladı. Geri qayıdan peyğəmbər sallallahu əleyhi və götürərək bu heyvana əziyyət verən kimdir deyir. Balalarını dir ona qaytarın deyir. Yenədir, bir səfərdə Peyğəmbər s.ə.q. yandırdığımız qarşıqa yuvasını gördü və dedi, bu yuvanı kim yandırmışdır? Sahabələ dirlər ki, biz yandırdın, ya Rasulullah. Heç kimsənin ateşlə əzab verməsi düzgün deyilir. Ateşlə yalnız ateşin Rəbbi olan Allah s.ə.q. əzab verir deyir, deyə buyurdu. Həmzində gələdistə, Rasulullah s.ə.q. bağlı olan heyvanı daşqalaq elə edərək öldürməyi də ümətinə qadağın etmişdir. Növbəti pəsir o iti və onun hökum barəsindədir. Və qeyd olunur ki, əgər qurbanlıq heyvanı kəsilən zaman qaçarsa və o zamanın qaçan heyvanı Allahın adını zikr edərək atış açılarsa, bu zaman güllə harasına aslı asılı olmayaraq o heyvanı yemək havaldır, hətta ölsə də belədir. Necə ki, hədisdə gəlib ki, sahabə dir ki, bir gün Peyyambar Salasənim ilə birlikdə Zülxüleyfi adlanın yerdə idi. Dəvələrdən biridir qaçdı. Həvən anda atları olmadığı üçün insanlar onun ardınıca qaça, bil, qaça bilmədilərdir. Lakin qa, ə, qaçanlardır, yorulub əldən düşdülərdir. Orada olanlardan biri dəvəyə o xatdırdır. Allahın izni ilə dəvədir dayandıyan yəni ördüdür. Peygamber Salahı Sələm buyurdu. Həqiqətən bu heyvanlardan bəziləri vəhşiləşərək vəhşi heyvanlara bənzəmişlər. Həqiqətən onlardan hər hansı biri sizə iqtə edə etməzsə, onunla bucu rəftar edin. Yəni, heyvan vəlşiləşib, yəni onu kəsən zaman qaçarsa bu zaman onu hansı bir iti bir alətlə vurub öldürsən onun əhdi deyilməz, yeyilər yəni havalıdır inşallah. Adı İbn Hatim Radyana Ravayətədir ki, bir gün Peyyambar Salahı Sələmdən ləkəli ox vasıtası, lələkli ox, ox vasıtası ilə öldürülmüş ox quşu barəsində soruşdur. O dedi deyir, oxun oxun deyir, İti tərəfi ilə öldürülmüş şükarı yemək olar. İti tərəfi ilə öldürülmüş şükarıdır, yemək olar. O ki, qaldı onun saplağı ilə vurulara öldürülmüş heyvana, bu dir vakistdir. Yəni, iki, tərəfli, iki tərəfi olmayan daş, ağac və buzu ilə, buzu iti olmayan bir şeylə öldürülmüş heyvanıdır. Buz iləti yemək haramdırdır. Sonra Peygamber Əsələmdən o itibatı ilə öldürülmüş o quşları barəsində O dedi ki, Sənin üçün ovladığı şeyi yiyə bilərsən. Çünki bu kəsirmiş heyvanın hökmündədir. Əgər itinin yanında başqa bir itdir görsən və səndə şüphe yaransa ki, o da sənin itinlə bərabər bu ovda iştirak edib və o quşunu parçalayıb, onda bu ətdən yemək. Çünki sən Allahın adını yalnız öz itin üzərində zikr edərək buraxmasandır. Ziga itin üzərində isə yoxdur. Digər bir hədistə Ə, sahabədir ki, yəni də adı İbn Hatim deyir ki, əqər itini ova göndərsən Allahın adını zikr et əqər it sənin üçün şikarı tutsa və sən də şikara sağ ikən yetişsən onu kəs yox, əqər sən şikara yetişdiyin zaman şikar it tərəfindən toxunulmamış, lak ölmüş görsən onu yedir əqər itinin yanında başqa bir, bir it də görsən şikar ölmüş olsa o zaman yemək, çünki şikarı hansı itin öldürünü bilməzsəndir ox, oh, atarkən Allahın adını zikr et bu adı ki nə? Bundan sonra sənin bir hədəfi gözdən itirsən və bir müddətdən sonra tapdığın zaman şikarın üzərində ox öz oxundan başqa bir iz görməsən, onu ye. Əgər şikar, şikarı də suda tapsan deyir, suda də batçı bir şikar, onu ver yemə gəlmir. Növbəti e, fəsil e, deməli yeməydə və içməydə sol əllə yeyib içməyin deyə bu qədər olmalıdır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlib AdSə, Peygəmbər sallallahu buyurdu ki, sizdən heç birinizdir sol əllə yeməsin və sol əl ilə içməsin. Çünki dil şeytan sol əllə yeyə və həmişə sol əl ilə də içərdir. Həmçinin Nafi, yəni imamların tələbəsi idi Deyir ki, sol əllə alır və sol əllə də verərdir. Amma yəni, mümin müsəlman da sağ əllə verməlidir, sağ əllə də almalıdır hər bir şey. Hayr radiusdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, bütün Peyğəmbərsə bütün işlərində dəstumal aldıqda da, əsasən darədədə həyət qabını geyindiyi də, yeməkdə içməkdədir. Sağ ələ, sağ tərəfdən başlamağı deyir, xoşlayar. Sol əlini isə ayaq yolunda və xoş olmayan işlər üçün Rasulullah xoşlar nə edərdi? İstifadə edərlidir. Həminçinin gəlib hədisdə, Peygamber soluslarını buyurdu ki, biriniz ayaq qabısını geyindikdə sağdan başlasın, çıxartdığı zaman isə soldan başlasın. Bələliklə sağ ayaq ilk geyindirlər və son deyir, çıxardılamasın. Mən ayaq qabını geyindikdə həminçinin sünnədi ki, oturaraq geyindək lazımdır Sağdan giyinirsən, lakin çıxartdıqda isə soldan çıxardırsan. Digər bir hədisdə gəlib ki, e, deməli, Rasulullah sallallahu əleyhi və həmçinin sağ tərəfdə olan sağ tərəfi daha çox istəyənəvədlərdir. Yəni necə? Deyir ki, Ənəs rəzı vallahu əleyh deyir ki, peyğəmbər dostu hey, peyğəmbər sağ peyğəmbər sol fənnə məxsul ilə qarışdırılmış süd gətirdilər. Sağında deyir, bir bədəvi Solunda isə Əbba Xərcəlamı demişdir. Lakin Allah Rəsulu içkindən içdikdən sonra südü bədəviyə verdi və dedi ki, sağı daima göz ürdür. Yəni sağ tərəfi. Həmçinin digər hədisdə gəlib ki, e, peyğəmbər sağ səylə bir şey gətirdilər və ondan içdi. Sağ tərəfdə bir uşaq, sol tərəfdə isə yaşlı səhabələr dayanmışlar. Peyğəmbər həzən suyu böyüklərə verməyə verməyə vermək üçün həmin o sağ tərəfdə dayanan uşağa icazə oldu ki, sol tərəfə verimüsən bel oğul dedi ki vallahi xeyr səndən gələn nəsibimi heç kimə vermərəm və rabitə gəlib ki saxtərəfdə olan uşaq İbn Abbas idi. Və Peyğəmbər sallallahu o bardağı saxtərəfdə olana verdik. Həmçinin kimsə də qusu verərsə və nə isə verərsə sağdan başlaması daha gözəldir. Mən görürsünüz ki Peyğəmbər sallallahu bütün işlərində sağ tərəfdən başlamanı sevərdi. Sol əldən istifadə yeri isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlib ki kiçik ayağı ilə çıxdıqda gövrətini sağ tutmasını ə, tutmasını və sağ əllə yuyunmalıdır. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm nə edərdi? Qadağan edərdi. Yəni ayaq yoluna çıxdıqda və ya böyük, kiçik yolu, hər ikisində hər nə olursa, hansı olsun olsun, Peygamber sallallahu sağ ilə yuyunmağa, sağ ilə övrətsitməyə qadağan edir. Yalnız onun gəlib ki, solla yuyma alacaq. Ayşə deyir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm sol əlini ayaq yolunda xoş olmayan işlər üçün istifadə edərdi. <gülüyor> Yeməkdə qadağan olanlar Prophet gəlib ki, Peyğəmbər solsa elə, birisi ki yemək yeyəndə həm ki, sağla yer, həm solla, həm solla, sonra isə deyərdi Peyğəmbər olsam ki şeytan yeyib içər. Və deyir ki, bir neçə Peyğəmbər olsam yandır sol əllə yeyirdi. Rasulullah ki sağla yey. Həmin adam deyir ki, təşəbbüslü olaraq deyir ki, bacarmıram. Və Peyğəmbər solsa onu bir neçə təkrar sonra o da deyir ki, bacarmıram. Bacarmadan axı Peyğəmbər olsan deyir ki, sənin görüm heç bacarmayasan. Və o kimsədir sağ əllə yeməməsinə yalnız təşəbbüslüyü mənə oldu. Və hədisi rəvayət edən deyir ki, həqiqətən o kimi sağ əlini bir daha ağzına dirək para bilməlidir ondan sonra. Yəni, ək təsəyəl, qurumuşdur. Peygamber 6 ələ buyurdu, yeməyin əvvəlində bismillətdir. Sağ əlini ye və Peygamber 6 əlini buyurdu ki, önündə, yəni qarşından başla yenə yeməyədir. Yəni, üzbəz oturan insanın qarşısından nədir, əlvi uzadıb oradan götürməyə. Yəni, öz qarşısında olan nə varsa yeməyi oradan başla yeməyədir. Hamçininə gəlib ki, hədislərdə peyğəmbər sallansa heç bir zaman heç bir yeməyi pişləməzdi. Bax. Heç bir zaman heç bir yeməyi pişləməzdi peyğəmbər sallasa. Ürəyi istədiyin yeməyi istəmədisə, həmin o yeməyi nə etməzdi? Yeməzdi. Başı deməzdə, "A, bu na yeməyidir, və artıq nə bişirmisiniz? Yemək bazarınız Belə olmaz. Peyğəmbər heç va belə. Hamçininə gəli ki, peyğəmbər olsa buyurdu ki, mən yaslanaraq yemək yemirəm. Yəni uzana-uzana Peygəmbər olsun yemək yeməyə xoşlamazdı. İbn Abbasdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, biriniz yemək yeyəndə barmaqlarını yalamadığca onu silməsidir. Baxın, barmaqlarını yalamadınızsa, dəsmalla əllərinizi etməsinizdir, silməsindir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üç barmaq ilədir yeyərkən gördüm deyir. Yeməyini isə barmaqlarını yalayır. Digər bir hədisdə gəlir ki, birinizin diloxması yerə düşdüyü zaman də, dərhal onu qaldırsın deyir. Onu yaxşıandır, tozunu silsin, təmizləsin. Onu şeydana də bir pay bırakmasın. Barmaqlarını yalamadığca əlini dəsmalla silməsin, çünki bərəkətin yeməyin hansı hissəsində olduğunu dey, o kimsə bilməzdir. Yəni o da oxumaq içəyə görə, bəlkə deyib, bərəkət ordadır. bu boyda yemək yesə doymayaz, o vaxt onu yeməklər o sarət dəstəliyədir. Çünki bərəkət ordadır. Və gəlib ki, peyğəmbər də olsun yemək qabını süpürməyi əmr edərdi. Yəni sünnətə məvsnədir, yəni yemək yiyib salan su xırdadır, xırdadır, tikələr qalıb, olar qalmadım. Təz, təmiz. Etsin. Ay, sıyırırsan, təz təz verir. Qabığı elə bilirsiniz ki, qoran. Amdinin deyəm baş içdiyi kimi bir nəfəsə içməyindir. 2, üç nəfəsə dib içindir. İçdiyiniz zaman bismillah deyin. E, deməli, qurtardığınız zaman elhamdullah deyin. Başqa ravayətə gəlib içər ki, üç nəfəs, 3 dəfə nəfəs alıb verərdir Həmçinin həmçinin gəlib Peygamberə susun suya doğru nəsə salmağın qadan etmişdir. Yəni isti çay istəyən, isti, isti yemək istəyən. <gülüyor> yəni bu gün filəmə Peygamberə qalanı edib. Gəlib kəmsə hədisdə, Rəsulullah sallallahu buyurdu ki, kafir 7 bağırsağını doldurmaq üçün gəlir. Mömin isə yalnız bir bağırsağı doldurması üçün gəlir. Yəni boğulanca 40 qədər yemək olmaz. Yəni yediyində də müəyyən bir hissəsi su üçün, müəyyən bir hissəsi hava üçün, müəyyən bir hissəsi yemək üçün yəni, məhdədir. İçməkdə olan qadağalar. Əbu Said el-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi su qablarının ağzını əyərək onlardan su içməyə qadağan etmişdir. Yəni tuluq o vaxt tuluqlar idi. Qutuluğun içində bilinmir, yəni bağlı dəridən o vaxtı qutuluğu qaldırb içməyə cəhdəmsiz qalan idi. Əbu Hurayra ilə gəldik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizdən heç kimin hər kim unudaraq su içərsə dərhal ona qussun. Yoxsa <coughs> ayaq üstə kim su içərsə onu qussun deyərməsən. Evin Abbasdan gəlir hədistə, peyğəmbar salsanı qabın içində nəfəsi verməyi və ya yeyləsi və içiləsi bir şeyin içində üşürməyi qadana etmişdir. Həm gəlib ki, bir nəfərin deyir, ayaq su içməsini deyir, qadana etdir peyəmbar salsana. Nəhə olun, yox olun. Qadana. Və deyir ki, ənəs radiyonahından bir soruşduq ki, bəs yemək, yəni peyəmbar suyu qadana edir və ayaq su içmək, bəs yemək, ənəs radiyonahından nə deyir? Deyir ki, bu, ondan da pistir ən yəni, həmçinin yeməy də uqtururq nə etməli lazımdır. Mi? Yemək lazımdır. Lakin e, burada bir xərhə var. Deməli onu qeyd edeyim ki, ayaq üstə su içmək haqqında hədislər gəlib. Vaşim gəlib, e, onu bəzə də qeyd edək ki, bu zəmirzəm suyuna aiddir. Peygam sallasa məsələn gəlib ki, deyib ki, səyyahımızın üstünə gəlib, zəmirzəm su muyub, suyu, suyu verib. O da ayaq üstə su ilə. Başla salsın. Yəni su ayaq üstə etməyə içmək olar. Lakin yenə də burada başqa bir hədislər var ki, məsələn, ə e, ibnü nəmərdən gəlib ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və biz yer-yerkəndə yiyirdi və ayaq üstədə su içirdik. Həmçinin Əl-Rəziyallahu anhu gəlib ki, Əl-Rəziyallahu anhu Qufə məscidinin rəhbəqasında gəldi, orada ayaq su içdi və indi ki, mə peyğəmbər sallallahu əleyhi belə içdiyini görmüşəm. O cümlə hansı hədisdir? Daha e, gözəl odur ki, qadağanı həmişə üstünük qadağana qarağaya verir. Əgər bir e, deməli qadağa gəlibsə, həmsin icazı verilən gəlibsə, qadağanı götürüb əmr etməyə, nə deyir? Daha gözəldir ki, o qadağanı yerinə etmək. Və ayaq üstü otur, deməli, oturaraq bitişməyə və oturaraq da yemək lazımdır. <coughs> deməli, e, növbəsi xəsil hansı e, səbəbdən Deyilir ki, hansı səbəvdəndir, qurbanlıq deyil, kəsilirdir. Yəni, bu mövzuət xaricinin diqqətlə qulalsın, çünki mühüm e, deməli, məsələdir bu. Və deyir ki, qurbanlıq kəsilir ticarət həmcinin yeməkdən ötürü. Yəni, bir kimsə ola bilər ki, həmin o qurban, qur heyvanların qoyun, inə edə bulan ticarətini edir və bu məqsəd də kesir. Yəni, buna heç bir problem yoxdur. Bu haqda ayələr də vardır ki, yəni, bu üzrünə ticarəti etmək, həmcinin yemək məqsədind Həmçinin qurban bayramında kəsilən qurbanlıq, yəni burada da heç bir e, problem yoxdur ki, e, qurban bayramında qurbanlıq kəsilmək də vazibdir. Və necə ki, Allah-Allah köksəl sürəsində buyurur ki, ona görə də bu neymətlərə şükür edə Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəskinəndir. Həmçinin həd e, ibazı zamanı kəsilən qurban, məhkimiz həd ziyarətində gələrsə, e, deməli hədcinin, son əhkamlarına bir də qurban kəsməkdir. O zaman da e, qurbanlıq kəsilir. Əncə qurbanlıq hansı səbəbdən kəsilir? E, deməli e, burada gəlir ki, e, övlad dünyaya gəlməsi zamanı kəsilən qurbanlıq ona da əqiq deyilir. Və robotlarda gəlir ki, peyğəmbər (s.ə.s) elə oğlan uşağı üçün iki qurban kəsməyi, iki qos kəsməyi, yəni qız və övladı olarsa kimdəsə onun üçün bir nənə deməli qurbanlıq kəsməyə peyğəmbər əmr etmişdir. Və Şeyh Albani Rahimahallı bütün ədisləri toplayaraq, deyir ki, sünnə uyğun olaraq doğulan görbəyə görə 7-ci günü kəsirməyi, həmçinin gözəldir 7-ci günü, 14-cü günü və 21-ci günü bunları kəsirməyə daha yaxşıdır. Və ki, ən gözəl 7-ci gün qurban kəsilir, uşağın saçı qırxılır və həmçində adı nə edilir? Qoydur uşaq. Deməli, 7-ci gün qurbanını kəsirsən, uşağı ə, deyir, saçını qırxırsan, həmçinin sünnət etmək olar, qan etmək, həmçinin adı qoyulur. Həmçinin qurbanlıq kəsilir nəzir dedikdə və Əl-Əsəq ayədə gəlir ki, Zəhr surəsində onlar cənnətə nail olacaq müttəqilər elə kimsələrdir ki, verdikləri sözü, etdikləri nəzri yerinə getirir və dəhşətli aləmi qüreydə şərih hər dəfə yayılacaq gündən, qiyamət gündəndir qorxurlar. Və kimsə nəzir edirsə ki, qurban kəsəcəm, bu artı onun zərində vacibdir, mütləq kəsməlidir. Digər səbəb, qurbanlığın kəsirməsi üçün qonaqlıq səhəbə ilə kəsilən qurbanlıqdır. Və necə ki, Zariyyə Suresi 24-27-ci ayəsində gəlib ki, Yə Rəsulub, İbrahimin möhtələn qonaqlarının, mələklərinin söhbəti sənə gəlib çatdı mı? Onlar İbrahimin yanına gəlib salam verdi, İbrahim salamı alıb öz özünə bunlar e, tanımadığım kimsələrdir, dedi. O, bir bəxana ilə ailəsinin yanına getdi və bir buzoq kəsib qız qızarlaraq onların yanına gətirdi. Onu e, qabaqlarına, qonaqların qabağına qoyub, bəlkə yeyəsiniz, dedi. Və bu ayədən də görsəndiyi kimi, yəni qonaqlıq səbəbili kimsə gəlirsə, yəni Allah üçün qurbanı etmələr, kəsmək, onların zəni, İbrahim ə.sələm qonaqları gəlmişdir, onlar üçün qurbana kəsir, yəni heyvan kəsir. Həmsinin evlənmək münasibətlə kəsilən qurbanlar, yəni qurban kəsmənin səbəblərdən biridir, E, necə ki hədislərdə gəlib sahibi xurma üstündəki peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləmin e, deməli ənəs radıyallahu anhu Abdullah Rəhman ibn Avrəcəyyan sarı izlərlə gördüyü zaman buyurursan evlənmisən odur ki bəli peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm bu kimilə odur ki ənsarın bir qızınla peyğəmbər nə qədər ona məhəl verdin xurma çəridəyi ağırlığında bir qızıl verdin bir peyğəmbər deyir ki bir qoyun da olsa belə qonaqlıq verməyin məsləhətdir yəni qurban kəsib sülmanları yığma yəni məclis qurmaq daha gözəldir Hamdanın sədaqə üçün kəsilən qurbanlıq bu da səhih hədislə gəlir. Peyğəmbər (s.ə.v.) Ayşəyə rivayət ki, qurbanlıq kəsdiyimiz zaman bir hissəsini sədaqə üçün ayırdıq. Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurdu: "Qurbanlıqdan bir şey qalıb mı?" Mən dedim ki, kürək, kürək ciyindən başqa heç nə qalmayıb. Peyğəmbər (s.ə.v.) dedi ki, "Hər bir şey qalıb, kürək ciyindən başqadır." Yəni bu hədis on göstərir ki, yəni sədaqə üçün də kəsib kasılçıla qurbanlıq paylama Allahdan qeyrisinə qurban kəsilməz və deyilir ki, zəbh, yəni müəyyən bir şəkildə qanın axıdılması məqsədilə canın çıxması deməkdir. Bu da bir neçə şəkildə olur. Ə, Salə Ali Şeyh, Həfizahullah, hansı ki, ə, Saudiyyənin şeyhlərindən biridir, Mədnən şeyhlərindən biridir. Kitab-ı Tövhidin şərhində qurbanlı, qurban kəsməyi dörd qismə alır, ayırır və deyir ki, birinci, xalis Allah üçün Kəsilən bir qurbanlıqdır. Yəni həm Allahın adı ilə kəsilir, həm də Allah üçün kəsilən bir qurbanlıqdır. Bu nədir? Allahın adı ilə təzim olaraq onun önündə zəlil olaraq ona yaxınlaşma məqsədi ibadət olaraq kəsilən heyvandır. Necə ki, Fojar surəsində Allah təala buyurur ki, ona görə də Rəbbim üçün namaz qıl və qurban kəs. Həmçinin Ənəm surəsi 162-ci 163-cü ayələrində Allah buyurur ki, deyək ki, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım da, ölümüm də aləmlərin rəbb olan Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə deyir, belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanlardanım. Beğambas olsanım, Yəni, bu ayəyə onu göstərir ki, e, qurbanlıq belə kəsdiyin zaman yalnızlığa Allah üçün kəsilməlidir. Allahın adı ilə və Allah üçün olmalıdır. İkinci, Saləli Şef deyir ki, qurban növlərinə kəsilən, yəni qurbanlıqda nə vaxt qurbanlıq kəsilir? Allahın adı ilə, baxın. Qurban kəsilir, birinci xalis tövhəyətdir bizi deyilməyir. Yəni, həm Allah üçün kəsilir, həm də Allahın adı ilə, Bismillah deyilərə kəsilir. İkinci növ isə, e, qurbanlıq kəsilir Allahın adı ilə. Yəni, Bismillah deyilir, lakin Allah üçün kəsilmir. Hı. Bismillah deyir o kimsə, lakin nə deyir? Allahdın qeyhsini üçün qurbanlıq kəsilir. Və bu da deyil ki, uluhiyyətdə artıq bir şif qoşmaqdır Allah da aləyəm. Üçüncü növ isə, namadir qurbanlıq Allah üçün Allah süncədir. Lakin Allahın adı ilə kəsilmirdir artıq. Buna bax, rubiyyətdə artıq nədir? Şirkdir. Necə ki Allah Taala Qurani-Kərimdə ən hamısı 121-ci ayəsində buyurur ki: "Üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyi bu şübhəsiz ki günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün ə, çirkin fikirlər və yaramaz əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itaat etsəniz, şübhəsiz ki siz də müşriklərdəndir, olarsınızdır. Dördüncü isə, nə Allahın adı ilə kəsir, nə də Allah sunu kəsir. Bu da biz bütün dişikdir. Necə ki, bir dəfə Əli Radiolamudan yanında idim, bir kişi onun yanına qələk edir ki, Peyyambas olsanəm sənə sir olaraq nəsə deyibmi? O da qəzəbli haldı, deyir ki, xeyr Peyyambasın mənə gizləl həst bir şey edimi. Bu dörd tənə şeydən başqa, həmin adamdır ki, ey əmrəl nədir o? yəm Əl-Rəzəvi də ihteyam buyurdu ki, Allahdan qeyrəsinə qurban kəsənə Allah lənət etsin. <gülüyor> deməli heyvanın ətinin yeyilməsinə icazə verilməsi üçün zəruri olan vacib şərtlər hansılardır? Nə zaman bu heyvan ətini kəsən heyvan ətinin yemək olar? Bir ki təsərrüf edir ki, yeyilməsi icazə verilən ət məhsulları iki qismə bölünür. Yəni, ət məhsulları iki qismə bölünür. Birinci qismdə o ət məhsullarıdır ki, onların yeyilməsi üçün heç bir şərt lazım deyil. Ki sən onu qibləyə təsən, bismillah deyə kəsəsən. Bu da dənizdə olan bütün heyvanlardır. Yalnız də dənizdə yaşayanlar. Onlar üçün bismillah deyib qıbləyə belə bir şey gəlmir. İkinci növ isə yeyilməsi icazə verilən ət məhsulları nədir? Deyir ki, bu, o heyvanlardır ki, ətlərin yeyilməsində icazı verilir. Dəvə, inə, qoyun, toyuq və s. Lakin müəyyən şərtlərdən sonra, necə ki, şəriəti uyğun olaraq onların kəsilməsidir. Bu da ayətdir. Nəyə? Kim onu kəsir və onu necə kəsir? Birinci kəb, heyvanı kəsən kimisə müsəlmən olmalıdır və yaxud da yahudi və yaxud da xasbələs olmalıdır. Bu üç dənə e, deməli, Sinifə aizə olmalıdır. Yə müsəlmə olmalıdır, ya yahudu olmalıdır, ya da xaçbərəsində. Nedir ki, Allah-ı Allah, Maydus 5-ci ayətində buyurur ki, bu gün pakinə yeməklər sizdə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləri isə kitab əhlinin halaldır. Möminlərin, həmsin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin, qadınları, mehirlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aşına saxlamadığınız təqdirdə sizə halaldır imanı, da, ə, dananın bütün işləri boşa çıxar və o axirətdə zərət çəkənlərdə olar. Dibidən basur, radionahodan bu ayənin təhsilində deyilir ki, kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizi yeməklər onlara hal edildi deyildikdə, onların kəsdikləri heyvanlığa burada nə olur? Nəzərdə tutulurdur. Bir nəfər, Abudard radionahodan yemək üçün verilmiş, lakin carcaşıq kilsəsində kəsirilmiş qoyun barəsində soruşdu. Abudardadan yanında bir nəfə deyir ki, mənə ət verir, lakin bu ət məhsulu "Jarcus" adlanan bir kilsədə kəsilib. Onu yeyə bilərəmmi? Və bu cari deyir ki, həqiqətən onlar kitab ehlidirlər onların yeməkləri bizə, hal-hazırda kimi, bizim yeməklər də onlara hal edilmişdir və o ətdən yeməyi ona əmr edir. Bu rəvəsi Təbəri gətirir, 6-cı il 66-cı səhifədə və Şeyx Albani bunun da səhih deyib. Həmçinin İbn Nərsut, Abu Umama İbrahim ən Allah onlardan razı olsun, bu sözləri söyləmişlər ki, yəni kitab əhlini, kəsikləri, heyvan əsləri bizə halaldır. Kitab əhli tərəfindən kəsilmiş heyvanın yeyilməsinin icadı verilməsində bütün müsəlmə alimləri icma etmişlər. İbn Munzir, İbn Abdülbərd, İbn Qudəmi, İmam Nələvi Allah onlardan razı olsun öz əsərlərində bunu qeyd etmişlər. Yəni artıq bütün İslam alimləri icma edirlər, kitab əhlini yeməkləri bizə nə deyil? Halaldır. Demək ki, baxın görənədir İspanlı. Bunu yalnız xavarçılar deyə bu fikrə müxalif oldu Bu fikrə yalnız xünbər müxalif olur xavarçılar. Həqiqətən də bu günümüzdə indiki olan o təkcib fikirliyi insanlar da bu fikrə müxalifdirlər. <coughs> Növbəti fasil deyilir ki, qadın və uşaq tərəfindən kəsilmiş qurbanlıq ətini yemək olarmı? Və qeyd olunur ki, müsəlman, yahudi, xaçpərəst qadın tərəfindən kəsilmiş heyvan ətini yemək Olar, Necə ki Kəbir məlik Radiyolar rəvayət edir ki, bir qadın iti bir daşla boynunu kəsir və bu hadisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlsəm buyurur ki, əməl əttən yeyilməsinə icazı verir. Yəni qalın tərəfindən kəsilmiş heyvan da olsa belə, bismillah şəhad qayda, qayda qanunla kəsibsə, heç bir problem yoxdur bunu yemək Allah hədis Buxarimisində gəlir. Bu hadisdə olan faydalardan qadının qurban kəsməsinə icazı verilməsi, həmişə əgər bıçaq olmadıqda iti daşla da kəsməyin icazı verilməsidir. Yəni, əgər bıçaq yoxdursa, bıçağı oxşayan, iti bir şişə ola bilər, iti bir daş ola bilər, iti bir dəmir ola bilər, bu alətlərlə kəsib yemək, ətib, yemək olar. İbrahim Ən-Nahay Rəhimə deyir ki, qadını və uşağın qurbanlıq heyvanını Allahın alını zikr edərək kəsməsində heç bir problem yoxdur, deyir. İbn Həcər Fətulbari də gətirir. Həmçin, İbn Munzir Rəhimə Allah deyir ki, alimlə ittif Qadın və uşaq tərəfindən kəsilmiş qurbanlığın yeyilməsində heç bir problem yoxdur. Növbəti fəsib, mürtəd, kafir, zındıq, dinsiz və müşriklərin kəsdikləri heyvanların ətlərinin yeyilməsi qadaqandır. İbn Abbas radiyadan haqa deyir ki, əgər heyvanın məcusi, yəni ateşbərə, o da ibadə edən bir kimsə, hər Allahın adını sizə qədərə bismilləh deyərək kəsərdir belə, o ətdən yeməyindir. Hətdir, Bismillah desə də o ahtəş məcusi, o ətdən deyə yeməyindir. İman qurtubi, Rahim Ahullar, o ki, qaldın məcusilər tərəfindən kəsilmiş heyvanlara, bütün alimlər ittifak ediblər ki, yanlı müxalif olanlardan başqa, onların kəsindikləri heyvanların ətlərini yemək və qadınlarını evlənmək qadağandır, çünki onlar kitab əhli sayılmırlar. Yəni, məcusilər, ot fərəslər, onlar kitab əhli sayılmadığına görə, Onların kəsildi heyvanları yemək, həmçün qadınlar evlənmək, müsəlmanlara qadağandır. Növbəti təhsil, nə üçün kitab əhlinin kəsildiyi heyvanlar, ətləri yemək halaldır bizə? Hal bu ki, sual edəndir ki, onlar kafirdirlər. Yəni, kitab əhli, yavuduluq, hasıbələri, nə üçün onların ətləri bizə kəsildir, heyvanlar bizə halaldır? Və təhsil təbəridə, həmçün təhsil əsədədə əs qeyd olunur ki, Kitab-əhlik olan kimsələr, yahudil xasifələslər digər kafirlərdən fərqlənirlər. Onların fərqi nədir? Çünki onlar peyğəmbərlər gəlmiş onlara. Onlara səmi kitablar, səməvi kitablar nazı olmuşdur. Zəbur, Tüvrat, İncil. Bu peyğəmbərlər onlara iman gətirmişdirlər və s. Səblər onu göstərir ki, bunların kəsdikləri imanları ətləyini yemək olar. Lakin da onlar bu kitabları təhrib edib doğru yoldan azmışlar. Buna qoyuda Allah onların qadınları ilə evlənməyə icazı verilmiş kəsdikləri heyvanın ətləni yeməyi də müsəlmanlara nə etmişdir? Halal etmişdir. Üçüncü cəhərd, kəsdən heyvan yalnız Allah rızası üçün kəsirməlidir. Allah-ı Allah Ənam Sürəsi 162 163-cü ayələrində buyurur ki, deyə ki, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım da, ölümüm də ələm aləmlərin rəbbü olan Allah üçündür. Onu izbirət yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanam. Amr ibn Vasilə deyir ki, bir dəfə Əli ibn Əbu Talib rəziyallahu anhu Bir kişi onun yanına gələrək dedi: "Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem sənə fikr olaraq nə isə deyibmi?" Bu bəyahçı hədisdir. Əli rəziyallahu qəzrəbə alında dedi ki, bu, yəni qıncımın qınında olan 4 dənə şeydən başqa heç bir şey deməyib və deyir ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə deyir, Allahdir lənət etsindi. Amma cin qurbanlıq heyvanını kəsmək olmaz müşriklərin bütlərinin olduğu yerdə və bayramlarının keçirildikləri yerdə. Yəni qurbanlıq heyvanını o yerdə kəsmək olmaz. O yer yercə hardan ki müşriklər öz ibadətlərini keçirirlər, bayramlarını qeyd edirlər. Allahdan qeyrəsin ibadət olunan yerlərdir. Və necə ki sabit ibn daha həqiqətən gəlir ki bir nəfər Buvani adlanan yerdə dəvə qurban kəsməyi nəzər etmişdi. Peyğəmbərə olsa ondan soruşur ki orada Cəhiliyyə dövründə Bu insanların ibadət etdiyi büt olubmu? O deyir ki, xeyr. Orada dilmişliklər həm bir bayramlarını keçirə bilərmi? Həminə kimsə deyir, xeyr. Onda peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Get əhlinin nəzrini yerinə gətir." Deməli, bu halı onu göstərir ki, hədis Əbu Davud və da Təbərüdə gəlir. Şəh-i Albani səhihdir. Həlsə onu göstərir ki, peyğəmbər (s.ə.s) ona ondan soruşması ki, həmin o yerdəmişliklərin bayramları olub və yaxud həmin o yerdə büht, bələs, e, büht olubsa, o yerdə qurbanlar kəsmək olmalıdır. Dördcü şəhər, qurbanı kəsərkən Allahın adını zikr etmək, yəni Bismillah deməyin, sünnədir yoxsa vacibdir. Və bu haqqda ixtilat vardır, bir qrup alimlər, Bismillah kəlməsin, deyilməsin sünnə, yəni müstəhəb sahiblər, digərləyə isə bunu vacibdir, biliblər. Sünnə, yəni müstəhəb deyən şafirlər, bu hədisə əsaslanıblar. Yəni şati məktəbində olanlar, ansəki deyib qışın nədir? Bismillah deməyə. Onlar bu hədisə əsaslanırlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman ki bir kimsənin kəsdiyi heyvan halaldır. Hətta Allahın adını zikr etmə etsə də, etməsə də belə. Bu hədis Abu Davudt gəlib. Lakin Şeyh Alman İrvada 2537-ci hədislə bunu zəif adlandır bu hədisi. Yəni o hədis ki, ansəki Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Bir, yəni, müsəlman bir kimsənin kəsdi heyvan halaldır, hətta Bismillah desə və deməsədir belə. Bu hədis zəibdir. Lakin bu məsələdə ən gözəl və ən güclü rəy Bismillah kəlməsinin vacibdir deyənlərin rəyidir. Onlar da Quran və Sünnəyə əsaslanır və Qurandan və Sünnədən bir çox ayələr və hədislər gətirdilər. Mən ayələrdən, misal olaraq, Ənam sırası 118-119-cu ayəsidir ki, e, deməli, sizə nə olur ki, üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların hə Ən-Cəd surəsi 36-cı ayəsində ayəsidir ki, e, deməli dəyildir ki, bismillahsiz, yəni deməyə bismillah kəlməsini demək qurbanlıq zamanı vacibdir. Hədisləri gələk. Ummu Salamə rəziyallahu anha rivayət ki, R. R. R. R. Buyurdu, "Qurbanlıq heyvanlarını kəsin, kəsin Allahın adını zikr edərək." Şəh Albani bu hədisə. Həmçinin digər hədisdə Buxari də hədis: "Mən sizi öz bütləriniz üçün kəsdiyiniz heyvanların ətindən yemirəm və mənd Allahın adı ilə kəsilməyən heyvanın ətindən də yemirəm peyğəmbər olsun deyirub. Demək bu hadisə göstərir ki, bismillah deməyə vacibdir. Qurbanlıq heyvanının kəsilməsində Allahın adını zikr edərək kəs ə, edərək kəsməyi vacib görənlər özləri də iki fikirdədirlər. O kəslər ki, deyirlər ki, bismillah demək vacibdir. Onlar özləri də iki qisma ayırıblar. Əgər bir müsəlman qəsdli, qəsdsiz olmana bismillah cümləsini deməyi unudursa bu ətdən yemək olar, yəni Bismillət demədən heyvanı kəsib. Yəni, qəsli şəkildə yox, sadəcə hansı bir səhəbə görə unudub Bismillət deməyi. Bu əti yemək olar, yoxsa yox, bu haqda ixtilafdır. Allahın adı zikr olunmadan kəsilən heyvan ətinin yeyilməsinin qadrıqan edən alimə deyilər, kəsilən heyvan ətinin yeyilməsinin hal olması üçün onun üzərində Allahın adının zikr olmasıdır. Buna görə də bir kimsə Bismillət deməyi unudursa, qəsli olsun, qəsli olmasın, bu cümlə ətdən yemək olmaz və onlar Cəlil-Oraq Ənam Sürəsi 120. ayətini gətirirlər. Deyirlər ki, üstündə Allahın adı kəsilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Lakin İbn Abbas radiyyəni bu ayənin təslimi deyir ki, bu ayədə söhbət Allah üçün kəsilməyə heyvanlardan gedir. Buna görə də qəsli olmadı Allahın adı ilə kəsilməyə heyvan əti halaldır. Bir kimsə Bismillə deməyi vacib görür. Lakin kəsdiyi zaman unudur Bismillə deməyi. Bu zaman o əhddən yemək olar, bu fikirdə olub, həmçin Ali, İbn Abbas, Sadı bin Musay, Ata, Tağuz, Əsən, Basri, Allah onlardan razı olsun və s. İbn Abbas, r. deyir ki, hər bir müsəlmanda Allahın adı vardır. Müsəlmən bu adı daşılması ona kifayət dedir. Və deyir ki, heyvanı kəsdiyi zaman Allahın adını zikr etməyi unudursa, qoy o əhddən yesin. Yediyi zamandır, Bismillah desindir. Lakin heyvanı Allahın adını zikr edərə məcusi kəssə, o ətdəndir yeməyindir. Bunu bu ravayəti Daraqot Nabduraza qətirib Şeyh Alban İrvada 2547-ci əzistə qeyd edib. Həmsinin İmam Ətəbəri Ət rahimə Allah deyir ki, müsəlman bir kimsənin unut unutqanlıqdan kəsdiyi heyvanın ətini yemək olmaz deyənləri, sözləri haqqdan çox uzaqdır. bu onlar əhl-i sünnəətin olduğundandır, yəni əhl-i sünnəət uzaqlaşmışlardır. Lakin, deyir ki, bir kimsə qəsli şəkildə Bismillət deməyin vacib olduğunu bildiyi halda Allahın adını zikr etməzsə, o ətdən yemək olmaz. Yəni, bir kimsə bilir ki, Bismillət demək vacibdir və qəsli şəkildə demərsə, o ətdən yemək olmaz. Lakin, unutqanlıqdan edirsə, o ətdən yemək olar, Bismillət deyərək yiyirsən ondan. Növbəti fəsir kitab əhlinin qurban kəsər ki, Allahın adını zikr etmələri, kitab əhlinin, yəni yahudu və İmam Əşşabi, rahimə Allah, deyir ki, Allah kitab əhlinin kəsdiyi heyvanların ətlərini bizlərə yeməyi hal etmişdir. Onların kəsdikləri zaman nə deyəcəklərinin bildiyi haldadır. Hatta, rahimə Allah, deyir ki, xacbələsinin kəsdiyini yeyin, hət da o İsa a. adlı ilə kəsmiş olsa da belədir. Çünki Allah bizləri onların kəsdiyi heyvanların ətlərini yeməyi hal Onların kəsdikləri zaman nə deyəcəklərinin bildiyi halda? Təhsil qurtubi, 6-cı cilv, 74-cü səhifə. Və təsəvvür edin ki, necə ki, alimlər qeyd edilər ki, yəni Allah-ı Allah, o kitab əhlinin kəsdiyi zaman nə deyəcəyini bildiyi zaman, kitab əhli kəsdiyi zaman, Bismillah deyir ki, sözsüz ki, ya İsa Aleyhisselam adına kəsir, ya kimsə hansı bir nəyins adı da kəsir. Və nədir? Onların demin nə? deyətləyini bildiyi halda vataqlar bizi hal edib onların kəsili heyvanlar, ətlərini yemək. Lakin burada ən gözəl rəy Həsəm-ül-Basr-ı Rəhimahullahın dedikləridir. O qeyd edir ki, əgər sən qulağınla eşitsən ki, hansı bir kitab əhli, yəni yaxudu və Xəsbələs, onlar heyvanı Allahdan qeyrisin adı ilə kəsiblərsə, sənin qulağın eşidə eşsər. Sən görə görə ki, Allahdan qeyrisin adı ilə kəsir heyvanı, o zaman o ətd O zaman əhətdən ye, çünki Allah bunu sənə icazə verib, onların kafir olduğunu bildiyi halda. Sözsüz ki, Allah Tala bilir ki, kitab əhəli kafirdir və bilir ki, onlar Allahdan qeysin adilə kəsirlər. Lakin Allah Tala Maid-i 5-ci ayəsində nədir? Bizə kitab əhəlinin kəsdiyi heyvanın ədlərini bizə yeməyə icazə verir. Lakin eşitsək qulağımızla ki, Allahdan qeysin adilə kəsir, o zaman yeməyirik. Lakin eşitmədiyimiz zaman isə bunda heç bir problem yoxdur. Bismillah deyib, bu əhətdən Beşinci şərd, qurbanlıq heyvanın qanını axıdma, boğazını və qıda boğrusunu kəsmək ilə olur, deyir. Peygamber s.ə.v. buyurdu, qanı axıdılmır və Allahın adı ilə zikr edilmiş heyvan əhdindən diriyə indir. Qurbanlıq heyvan əhdindən yelməsi üçün qanın axıdılması, axıdılmasının vacib şəhətlərdən biridir. Və burada gəlib necə kəsmək? Gəlib ki, qurbanlıq iki boğaz damarı ilə kəsməklə olur. Yəni, e, deməli, heyvanın boğazından kəsən iki damarı kəsməklə qanudir, axıdırsan. Və İmam Əhməd rahimət deyir ki, qurbanlıq heyvanlarını mərhəmətli şəxildə kəsiləcəyi yerə gətirmək, bu çağıdır onlardan gizlətmək, yalnız kəsdiyiniz bir o bu çağı çıxardıq, nədir? Heyvanı deyir, kəsilməkdir. Həmçü İmam Nəvəvi, rahimət Allah deyir ki, bir heyvanı digərinin yanını kəsmək icazəli deyildir, qazaqandır. Hər üçün gəlib ki, Alimlər deyirlər ki, kəsiləcək heyvanın sol böhrüsü də uzatmaq bu kəsməyi asanlaşdırırdır. Bu zaman heyvanın başı onun sol kəsən insanın sol əlində, xısaq isə sağ əlində olur. Zəməli, heyvanın sol böhrüsü uzatırsan, sol əlində başını və sağ əlində də xısaq otursan və iki boğaz damarını kəsməklə qanını axadırsan. Bismillət deyirək. Növbəti fəsil qurbanın heyvanını qibriyyə tərəf yönətmək vacibdir yaxud sünnədir. Qurbanı heyvana qibləyə tərəf döndərməyin şünda yoxsa vacib olması barəsində Quran vasitələdə heç bir şey varid olmayıb. Yəni vacib yoxsa şünda olması barəsində heç bir şey varid olmayıb. İman Şaukan rahimehullah öz seyl kitabında deyir ki, bu barədə Quran vasitəsində heç bir dəlil yoxdur. O ki, qaldı qurban heyvanının qibləyə tərəf döndərilməsi məşklə baş olması deyənlərə bu düzgün deyil. Çünki müstəhab şəriət qanunudur. Onun üçün də bir dəlil olmalıdır. Kimisə deyirmiş dəlidir. Lakin buna baxmayaraq Qibləyə tərəf döndərməkdə çətinlik yoxdursa, imkan varsa bunu etmək, bunu etmək daha nədir? Gözəldir, daha yaxşıdır. Və İbn-Əmər Radiyalan Anhu, Peyyambasasının sahabəsi, Ömər Radiyalan oğlu hansı ki, sünniyə çox sıx bağlı olan bir insanıdır, insan, Peyyambasasının sünniyəsini çox gözəl çəkildə yəni yerini yetirirdi. O kimsə qurbanlıq zaman heyvanı Qibləyə tərəf döndərməyi sevə və Qibləyə tərəf döndərlərə kəsilmək heyvanın ətini yeməzdir kimsə, İbn-� Yəni çünki biblato heyvanı kəsməliklə sıxdan yeməzdi binalar. Xüsusiyyətlər ki bu biblənə mə İbnəmir Rojanın öz istihadədir. Çünki İbnəmir Rojanın çox peyğəmbər sünnəsinə bağlı bir insandır. Hətta dəstəmə qaldığı zaman deyilik ki, gözlərinin içini belə yuvardı. Peyğəmbər ayaq yoluna çıxdığı yerdə ıı, deməli İbnəmir Rojanın gedərdi. Qəsul yoluna çıxarsa, gedərdi o yerə, yəni ayaq yoluna nə edərdi? bir. Növbəti fəssilə də oxuyar inşallah və bununla da bitirək. E, deməli, qurbanlıq heyvanı nə ilə kəsmək olardır, qurbanlıq heyvanıdır? Şəriyyətin qalanı etdiyindən başqa, qan istənilən iki bir alət ilə axıtmaq olar. Peyğəmbər s.əvəmdən soruşlar ki, biz düşünürük ki, sava düşmən artıq burada olacaq. Biz heyvanlarımızı qamuş ilə kəsə bilərikmi Peyğəmbər s.əvəmdən Buyurdu ki, qan axıdılmış valların adı ilə zikr kəsilmiş heyvanlar ətindən yeyin. Lakin heyvanları sinun və zufron ilə kəsməyindir. Çünki sinun, sümü, zufron isə həbəşlərin buçağıdır, deyə buyurdu. Deyir. Qan axıdılması istənilə iki bir alət, şüşə, daş, ə, qamış, iki dəmir vasıqı ilə kəsmək olar. Həmsinində bəzən görürsən ki, soruşurlar ki, ə, deməli, ə, Heyvan kəsdiyimiz zaman deyir, onun bətnində döyü də olur. Yəni ki, görsən hansı bir heyvanın bətnində uşağıdır, belə deyilir. Yəni ki, döyü olur. Ə, onu kəsdiyimiz zaman həmin o heyvanı yemək olar, yoxsa onu tutlamaq lazımdır və Səyyid Əbdul-Əuta Tirmiş də gəlib ədiz. Peyğəmbər olsun Əbū Said rəziyallahu təli. Peyğəmbər soruşdum ki, arasolla bizə dəvə, inək və ya qoyunun kəsdikdə bətnində döyünü də tapırdır. Biz onu yeyərik. Yoxsa ataq deyib, Rasulullah sallallahu əleyhi ki, yeyin, əgər istəyirsinizsə, çünki döyüm kəsilməsi ananın da kəsilməsidir. Rasulullah sallallahu əleyhi O ki, qaldı, deyir, yəni boğazlı, yəni, hamilə heyvanın alınmasına və ya kəsilməsinə bu arada heç bir qadağa yoxdur və əksinə ə, kim ki iddia edir ki, məlum, boylu olan heyvanı almaq olmaz, qurbanlığa kəsmək olmaz, o mütləq nə etməlidir dalı soyuq gətirmədir və bunun barədə heç bir gəl olmamaqla görə inşallah o cin heyvanı alıb keçməyə yemək olar. İnşallah bu qədər qardaşlar, Allah Subhanahu duaya edirəm ki, Ala təla bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə ilə ələ illah sabit qalmaq üçün. dua edirəm ki, Ala təla bizləri haqqı-haqqı olaraq göstərsin ona tərəf girməyə bizə yardımçı olsun dua edirəm ki, Ala təla bizlərə baltı balçalara göstərsin, ondan uzaqlaşmada bizə yardımçı olsun. Həqiqətən də edirəm ki, Allah təala bizləri bu dünyadan yalan müsəlman olduğumuz səhvalar keçirsin. Maşallah,